Vodić. Vodić za Vodič za moderna vremena Poštovani slušatelji, dobar dan. Roditelji su nam govorili kako ljepota nije važna, no je li to doista tako? Obratimo li pozornost na hollywoodsku filmsku industriju, televiziju, dobar dio časopisa, a sve više i u glazbenoj industriji primijetit ćemo naglašeni nedostatak neprivlačnih muškaraca i žena. Što to znači? Možete biti bog novinarstva, ali ako vam izgled nije jača strana, nećete dobiti posao ispred kamere, kaže Ana Maskalan, asistentica u Institutu za društvene istraživanje u Zagrebu. Što više lijepi njegovan izgled danas se izjednačuje sa zdravljem. Čak je i celulit postao bolest. Sve smo više uvjetovani da izgledamo lijepo i da budemo zdravi kako bismo bili poželjni. Poželjni kome? Nimalo nevažno, danas je važno biti poželjan čak i svome poslodavcu, jer ako smo ljepotu izjednačili sa zdravljem, valjda se podrazumijeva da će lijepi ljudi manje ići na bolovanje biti produktivniji i raditi se lanom sve do 70. godine života. Ljepota kao osobni uspjeh nije samo obilježje 20. i 21. stoljeća kojima dominira slika s velikih i malih ekrana. Ljepota je bila imperativ i u najranijim civilizacijama, pociječana s Ana Maskalan, asistentica u Institutu za društvene istraživanja u Zagrebu. Od uvijek je važno biti lijep. Evo vam primjer, u muzejima mi čuvamo po nekoliko tisućljeća stare češljiće, posudice za kreme, za bočice za parfeme, ukosnice dalje. Recimo, poznati su antički grci koji su obožavali prekrasna muška tijela. Oni su se divili, Platon je poznat po tome, divili su se onim atletskim, tankim, vitkim, snažnim, sportskim muškim tijelima i često su ih prikazivali u somki parstvo. Imate onda nakon toga Rimsko carstvo. Rimljani su uh, preuzeli jako mnogo toga od Grka i onda još to stavili na potenciju. Tako da su oni obožavali bildanje, obožavali su fitness. S druge strane, uh, primjer je rimskog pisca Uvidija koji je u svojem dijelu Ars Torija rekao kura da bit fakijem, ili ukratko njega čini lica lijepima. Dakle, potrebno je brinuti se, rekao je ne, ne dopustite da vam ispod pazuha smrdi. Kaže, ne smiju vam mnoge biti uh, dlakave i ne smiju biti oštre od tih nekakvih, ne, ne smiju biti hrape od tih dlačica, te je prigovarao čak svojoj ljubavnici koja je toliko farbala kosu toliko ju je bojala, bojila da joj je na kraju otpala. Pa kaže, što si toliko farbala, trebala si biti malo tu umjerenije. Dakle, opsjednutost izgledom je uvijek tu bila prisutna. U Japanu su recimo deset stoljeću u razdoblju od sedam do deset stoljeća, zboravila sam više kako se zove dinastija, uglavnom um, Izbiljivili su svoje lice, bilo je strašno popularno da imate bijelo lice i crne zube. Ispitivanja na škodljivost, da kako u to vrijeme nisu postojala, a teški metali poput olova i arsena bili su česti sastojci pomada, naravno s fatalnim posljedicama na zdravlje. To su također preuzeli Europljani i to više klase koje su se također farbale u bijelo i zbog toga su dakle imali mnogo, mnogo zdravstvenih problema, često bi patili od, od vrto glavica, glavobolja i a, padali bi u nesvijest to ili je ono bi... bilo pomodno padanje u nesvijest. Tako je, tako je pomodno je ono histerično padanje u nesvijest ili bi često čak i osljepljivali. Tako da ta potreba da, da budemo lijepi, to nije nešto novo. E sad, ono što se postavlja pitanje zašto je danas potrebno toliko biti lijep. Zašto su danas ljudi više nego prije, a činjenica da jesu više nego prije, opsinuti svojim izgledom? Pogotovo žene, jer možda je nekad to bio ulogu kapital. Udati se dobro. Uh -huh. Žena nije imala baš previše mogućnosti zaraditi za život. Dakle, uh -huh. činilo se i racionalno ulagati u ljepotu, jer to će ti osigurati jedan bolji status, bolji život. Danas kad žene mogu raditi i zaraditi za svoj novac, opet smo pod istim pritiskom i opet je isti imperativ ako ne još gori. Ne. Puno se tu stvari dogodilo. Prvo tu je, ajmo to tako reći, promjena odnosa prema tijelu, ljudskom tijelu. Dakle, tijelo nije više ona kršćanska tamnica grijeha ne, kojeg treba sakriti. Do, dolazi seksualna revolucija, oslobađa svih tih pokrova i svih tih slojeva odjeće sa nas. Spalili smo grudnjike. spale smo grudnjike, nakon toga smo ih po, po, po, ponovo vratile. I što se dogodilo? E, pa dogodilo se to da sad imamo sve grudi e, grudi. <laughs> činjenica je da um, danas je dolazimo, do, odnosno došli smo do, do tog otkrića da je tijelo izuzetno bitno i da mi, da je po, po, dojam koji drugi ljudi stječu o nama, e, izuzetno važan za naš društveni položaj, za naše napredovanje u karijeri itd. Vi kažete da su prije žene zbog brakova, odnosno zbog toga da bi bile muškarcima što poželjnije, da bi se što lakše udalo, ulagale u sebe. Ali to se danas nije promijenilo. Naime, vi ako želite napredovati na poslu, ako želite imati višu plaću, ako želite, imati, ako želite da vam se vrata pojedinih zanimanja otvore, vi morate izgledati poželjno, Budimo realni. Da, vi morate biti bog novinarstva. Da biste na Hrvatskoj televiziji ili na bilo kojoj drugoj televiziji uh, se pokazivali a da ste recimo ne daj Bože ružni ili neugledni. Postoje određena zanimanja gdje taj ljudski izgled jako, jako bitan i čak ne, ne ima, možete imati niz drugih zanimanja koje nema nikakve veze sa fizičkim izgledom, ali da to postoje bitno. Recimo danas u SAD-u uz mnoge biografije tražu i vašu sliku. Nema veze što ćete vi raditi, ali traži vašu sliku. Dakle tu taj vizualni dom je izuzetno bitan. Ljudi su, ljudi su prije sto godina puno pokriveniji hodali, danas su praktički polugoli, vaša tijela su doista u prvom planu. I sad što, ljudi razmišljaju o tome, mislim si ok, ako meni lijep izgled pomaže da nađem seksualnog partnera, da se udam, ako mi pomaže da napredujem na poslu, ako mi pomaže da imam bolji društveni status, ako su ljudi prema meni u dučanu, ljubazni samo zato jer sam ja lijep ili lijepa, pa zašto ja ne bi ulagala u sebe? Dakle, meni speta kad se taj, ta ideja, kad ljudi na sebi rade, kad se to kaže, aha, to je stvrta štine. Nije to stvrta štine, to je pragmatizam. Da nismo svi postali baš pravi proleteri. Kažu da je ova generacija ove ninja generacija, generacija koja zapravo ima samo sebe. To svoje tijelo na kraju kraja. Da. Nemate vlasništva, teško dolazite do posla, imam samo sebe svoje ruke. Da. I to je sve što imamo u životu i onda mogu ju u to i ulagati. Pa je, to je svojevrsno, to je svojevrsni pristup, možemo to tako odrediti. Dakle ja sam tu, to da se bude vrlo, vrlo oprezan prema tome. Naime, imam osjećaj da se često na onoj tračarskoj razini, razi, na razini žutih časopisa, rubrika, uglavnom govori nečešće se vade groteskna tijela. Dakle, tijela ljudi koji su se zbilja deformirali tim estetskim operacijama. Danas postoji trend ovisnosti o estetskim operacijama zbog ih mnogi ljudi odista pretjeruju. To se radi o nekoj vrsti psihičkog oboljenja čak. Ali me smeta kad se kaže, aha, to je tu nekakav individualni problem s kojim mi nemamo veze. To je društveni problem. Ako ti od ljudi tražiš da ti izgledaju ne znam kako, da bi se bavili nekim poslom, ili ako smatraš da netko tko je izašao na cestu, a da ne izgleda idealno, da je on neuredan, da je on ljen, da je on nesposoban da se brine sam za sebe. I tu zapravo dolazim do jednog novog problema, a to je što smatram da se danas izličavaju zdravlje, ljepota i mladosti. Dakle, vi danas, ako ne ulažete u vlastiti izgled, vas se optužuje da ste bolesni. I današnja farmaceutska industrija, mediji danas izjednačavaju rad na ljepoti sa radom na svom zdravlju. Dakle, to se pretvara u odgovornost prema samima sebi. I ukoliko na tome ne radimo, mi se određujemo neodgovornima, bolesnima i tako dalje jer je ljepota jednako zdravlje jednako mladost, mislim da je to Kaže, ponavljam, mislim da su tu danas sinonimi i to ne potpuno slučajno naime kapitalističko društvo, industrija e, prvenstveno zarađuje na mladim i zdravim i lijepim tijelima vi da biste danas radili 8, 10, 12 sat vi morate imati prvo tanko tijelo, lišeno neproduktivnih viškova. Vi morate imati tijela koja su otporna, koja su mlada. Zato danas se više starost ne cijeni. Zato vi više ne vidite na televiziji stare ljude. Zato su oni beskorisni. Odnosno, oni se određuju beskorisnima. I onda je starost danas automatski izjednačena sa ružnoćom. I oni su, oni, oni nisu toliko produktivni, ne mogu toliko proizvesti kapitala kao što to mogu mla, mlađa tijela i tu zapravo onda ide tu reklamna industrija koja je odavno primijetila da seks sells dakle da gola tijela nema veze prodajete li vi kosilice ili, ili, ili, ili turizam vi ćete to začiniti sa dobrim, lijepim tijelom i imat ćete automatski bolji prođu je ljepota, jednako zdravlje i mladost. Onda je tu na dohvat ruke i sreća, barem nam tako sugeriraju marketinške kampanje. U stvarnom životu lijepi ljudi mogu biti meta, zavisti i ljubomore, može ih se doživljavati u obraženima i nedostižnima. Lijepe žene se često nepravedno određuju kao površne i neinteligentne, kaže Ana Maskalan, asistentica u Institutu za društvene istraživanje u Zagrebu treba ipak povesti računa o tome da mnogi lijepi ljudi pate. Uh, također postoje znanstvene sviđenje koje pokazuju da se često lijepi ljudi neshačaju ozbiljno. Da će, dakle, da će lijepa žena prelako biti izjednačena sa glupom ženom. Ovo što ste spominjali, teror slike, tu je jedan, jedan ne, nevjerojatni paradoks. A to je da mi um, postoji takozvani medijski uzori ili ljudi koji funkcioniraju u medijima koje mi svakodnevno promatramo i koji mogu utjecati na, odnosno koji vjerojatno utječu na to kako mi, mi modificiramo, mijenjamo sva tijela. Tu postoji bezbroj paradoksa. Prvi je taj što, ta, što ti ljudi, odnosno ta tijela onako kako ih mi vidimo ne postoje. Mi gledamo neku vrst iluzija. Zašto? Prvo zato je se radi o ljudima koji su sami uh, iskorigirani kirurški, nakon toga su snimani pod pravim kutem, oni su prethodno namazani sa kilama i kilama, slojima i slojevima uh, šminke, one su pod pravim osvjetljenjem i nakon svega toga fotografija, snimka se još dodatno digitalno obrađuje, photoshopira već kako, što se sa svime time radi da bi se to tek prikazalo tako da mnogi ljudi koji mijenjaju svoj izgled misleći da će doseći nešto što postoji jer misle si ako je postoji, onda je moguće ne shvaćaju da, da zapravo trče za iluzijom, za nečim što ne postoji po mom mišljenju ne postoji to je jedna stvar. Druga stvar je... Mnogi se začude zapravo, pa ja osobno ovdje radeću na Hrvatskoj radioteleviziji, koliko neki ljudi izgledaju u živo drugačije od onoga na slici. Tako je, zato jer je slika. Gotovo neki su neprepoznatljivi. Tako je slika iskrivljuje i zato, zato imamo uvijek problem kada se, kada ljudi trče za medijskim uzorima. Mislim ima jedna bizarna pretjerana uh, emisija koja je vremeno bila izuzetno popularna na MTV. -u. Ne znajli li popratili iz vas, I want to become a famous face. To je emisija u kojoj je niz mladih ljudi mijenjalo svoja tijela, neki od njih su čak bili na, mm, na granici puno ljetni, jedna punoljetni. Jedva punoljetni. Mijenjali su sva tijela prema medijskim uzorima, najčešće iz filmske, glazbene i ono što je najgore pornografske industrije. Dakle, oni gledaju te neke slike, neke ljude koji zapravo ne postoje žele izgledati poput njih. Tako da mediji, iako ja nisam sklona vjerovati da je čovjek tako jedno glupo ili ropsko bići, da nije u stanju da se medijskim slikama, ali svejedno mislim da moramo priznati da pogotovo mladi često potpadaju pod utjecaj medijskih slika. Ja Očarani smo slikali. Pa tako, imam dva primjera. E, jedan je sa Fidžija, a drugi je iz Brazila. E, na Fidžiju je konkretno dugi niz godina bilo popularno veće, voluminoznije, krupnije, deblje tijelo. Da De paći čak ste tamo na placu mogli kupiti biljke koje su poticale vaš apetit. Ko je imao više vagi taj je bio smatran ljepšim da bi u jednom momentu na Fiji, na njihovu javnu televiziju, došao, došla serija Beverly Hills. Uz Beverly Hills došle su razno razne druge američke serije sa njihovim vizijama lijepog izgleda, nakon čega se dolazi, do, do, događa jedna enormna promjena na Fiji, da je na jedan poremeće i prehrane se dižu za dupo, dakle, udvostručuje se bolje boljih od poremećaja prehrane. Na jedan put... 70% mladih postaje ne, nezadovoljno vlastitim izgledom i određuju se ružnjima, a preko 60% ih odlazi na dijetu. Drugi primjer je Brazil. Brazil je zemlja u kojoj imate jako mnogo bijelog crnog stanovništva i onda je tamo postoji trend u estetskim operacijama koje su išle su u smjeru toga da žene mahom smanjuju svoje grudi. Zašto? Zato jer se uz tijelo crnkinje poisto vjeću krupnije grudi, krupnije stražnice i tako dalje i onda žene malcom nisu željele tu identifikaciju i često su odlazili na smanjivanje grudi. No, pod uticajem američkih uh, medijskih korporacija koje dolaze dakle, u Brazili, koje kupuju njihovu televiziju, na jedan put također dolazi dakle, do određenog priljeva razno raznih američkih sadržaja, Zbog čega Brazilke počinju masovno povećavati svoje grudi. Tako da danas Brazilija je inače poznata kao plastična zemlja. On je drugi na svijetu po brovestskih operacija, čak ima tu i neke statistike. Tamo žene masovno povećavaju grudi. Zato jer se više dakle, ne žele ne izlati kao crkinje nego žele zlati kao amerikanke. Danas je sve više primjetan čak i utjecaj interneta na izgled ženskog tijela. Dostupnost pornografskih sadržaja preko interneta izgleda da je odgovorna za pošast kirurški prenapuhanih usana. Mislim da se taj trend povećavanja usana ne, ne bi voljela pretjerivati, nisam u potpunosti sigurna, mogu samo govoriti o onome čemu na na što sam nailazila, kao i trend potpunog izbrijavanja tijela dolazi iz, iz pornografije. Dakle, to je prvenstveno utjecaj pornografije na ljude da zbog zahtjeva slike i zahtjeva kamere miču odlake i da na neki način seksualiziraju pojedine dijelo svoga tijela. Dakle, pumpanje kolagenom ili raznoraznim drugim kemijskim sredstvima us, usana um, mislim da baš proističe iz te potrebe pojedinih žena da, sve, da više seksualiziraju svoj izgled. Ali te pune usne se i medijske proklamiraju kao nešto što je prekrasno, i često u časopisima, naime, manekenke valjda sa, na, prvoj, na prvoj godini ili na prvom svom tečaju u kojeg prođu, uče kako napućiti usne. Dakle, one, to je taj čuveni duck face ili patka lice koja ide dakle, na usniju, da, da one izgledaju što erotičnije, što, ne znam, zanimljivije, da izgledaju što seksualiziranije i tako dalje. Tako da ta ideja punih usni, usnica vjerojatno s vremenom pervertira u to da neki ljudi misle što veće to bolje. Tu se pojavlju to je nekakva groteskna tijela gdje se e, usta povećavaju do iznemoglosti, se grudi povećavaju do iznemoglosti iz, iz razno raznih razloga. Mislim, ljudi imaju da pa čak ima i tren gdje, gdje žene, pogotovo sad govorimo o ženama, imaju namjernu želju, odnosno želja baš izgledati neprirodno. Prije se to prikrivalo. Upravo zbog toga što je kontekst da nešto nije s vama u redu, ako ste poduzimali neke zahvate, pa su prije mm -hmm. ljudi lagali. I pričali da nije, da su slučajno uh, morali operirati nos jer je bio neprohodan Sve. i začepljen i da je to zapravo bilo u svrhu zdravlja. Danas smo došli do toga da je to sad im. E, to je istina. Naime, kao što sam već rekla, budući da se dakle, tijelo otvara i, i skidaju se svi oni tabu i, i sve one nekakve negativne stvari koje su išle uz tijelo, onda se i na estetiku tijela, na izlaz tijela počinje gledati puno, puno, pogotovo kad se izdjeći sa zdravljem, gleda se puno, puno blago naklonije. Estenska kirurgija je izuzetno zanimljiva. Naime, Uvijek se radi ta razlika između estetske i rekonstruktivne kirurgije, a ta razlika među njima je izuzetno proizvoljna. Se radi o istim postupcima. No, kada društvo smatra da su motivi krivi, dakle da je netko izabrao loše ili ajmo to tako reći nemoralne razloge zašto mijenja svoj izgled, e onda se to naziva estetska kirurgija pogrno, a kad su motivi pravi, e onda je to rekonstruktivno. Dajmo primjer. U 16. stoljeću, kada, su, kada je bila jedna velika, velika navala, imamo to tako reći, je bilo jako mnogo estetskih operacija, e, tada su ljudi operirali mahom nosove. Zašto? Zato jer je tada vladao sifilis. I jedan od posljedice sifilisa je razaranje nosne pregrade i uh, ljudi koji su odlazili na, na, na te operacije bili su proskribirani, društveno proskribirani određivani su kao grešni odnosno crkva je branila da oni mijenjuju svoje tijelo, odnosno svoje nosove zato jer je smatrala da netko tko je toliko grešan da je dobio sifilis opako, tko zna kakve on vambračne stvari radio ovaj, da on mora uh, kaznu, božu kaznu za taj svoj grijeh nositi na svom tijelu kirurgija koja se odnosno kirurzi koji su radili takve zahvate. Iako su često bili pravi ono majstori zanata, oni su bili određi, određivani šarlatanima. Prvi kirurzi su zapravo bili žene, etničke manjine, židovi, crnci, dakle svi oni ljudi koji nisu imali nekakav društveni položaj. I ta kirurgija se nazivala kirurgija dekoratorija ili estetska kirurgija. S druge strane, muškarci kad su se vraćali iz ratova, gdje su također doživljavali niz, niz povreda zbog kojih je njihova, njihov nos trebao rekonstrukciju, oni bi odlazili na iste te zahvate, ali oni se ovaj put nisu zvali chirurgije e, e, dekoratorije, nego sada rekonstruktivno. Dakle, mijenja se taj, ajmo to tako reći što više stvari e, postaje opravdano, to izlazi iz te sfere estetske kirurgije, ne. Da bi na kreju došlo do toga da sama estetska kirurgija prestaje biti nešto čime se bave ili crnci, židovi, žene ili, etni, ili druge etničke manjine, nego se sada bave nedaput celebrity i zvijezde, mi danas pratimo estetski kirurge koji hodaju po, po svijetu, koji zarađuju enorme količine novaca. Mislim ja imam statističke podatke prema kojim zarada na estetskoj kirurgiji 5 milijardi dolara godišnje u SAD-u. Tako da su to ljudi postali koji je uživio enorman uh, i ugled i uspjeh. M meni je posebno bilo zanimljivo, baš u toj emisiji na MTV-u I'm on become a famous face, kad bi kirurg ušao u prostoriju i na njegove glave je bila ureola. Dakle, on postaje osoba koja ima božansku moć. Zašto? Jer se on više ne bavi samo našim izgledom. On liječi i našu dušu. Argentina. Argentina je bila dugi niz godina, ono što se kaže, psihoterapijsko društvo. Da bi u jednom momentu postala estetsko kirurško društvo. Dakle, ljudi su nakon uh, svih tih frustracije i nezdovojstva zaključili da, da, da, da je možda poželjno ih liječiti na ovaj način. Djelotvoren je, brže. Dugi niz godina posjećivanja psihologa ili psihijatra zamijenite jednim kratkim posjetom kirurgu. Dakle, I trajno ne, riješite problem. Ne samo to, vi time štedite jako puno vremena. Mislim, zašto? Recimo, često se zamjere pacijentima na estetske kirurgije da su oni ljeni i da ne bi se rado potrudili oko svog izgleda, recimo na neke zdravi načine, tipa djeta, vježbanja i tako dalje. No, postavlja se pitanje, imamo li mi vremena za to? Mi živimo u danas brzom društvu, sve se brzo odvija, brzo, brzo, brzo, vi nemate vremena godinama raditi na sebi da biste jednog dana bili ljepi. Kratko se ostaje mlad, ne? Tako da sve mora brzo, pa tako i estetska kirurgija. Mislim, problem je u tome što se, barem po mom mišljenju, previše se to nezadovoljstvo koje ljudi osjećaju. Ne, ne osjećaju oni zbog svog tijela. Oni misle da, mislim... Ne, tako im je mi sugerirano. Tako im je sugerirano, naime... Problem je u vama. Pa problem je u vama. Tako Gdje se društvene nepravde konstantno tumače ne, nije problem u društvu, problem je u pojedincu. U pojedinac se treba mijenjati. Pojedinac se treba psihoanalizirati. Pojedinac se treba operirati. E, da bi se onda na neki način uklopio u to i takvo društvo. Dakle, ne ide se na to da se mijenja društvo, nego da se mijenja pojedinac. I to je onda razlog zašto ljudi u psihoterapiju u kirurgiju. kirurgijom. Pretilost u zapadnom svijetu Možemo reći da je neka zdravstvenog problema, odnosno, ajmo to tako reći, da ima pogotovo u SAD -u, jako mnogo pretilih ljudi, ljudi koji imaju i ozbiljnih zdravstvenih problema zbog toga, ali jedan veliki paradoc, baš vezan za SAD. Čovjek bi očekivao da u SAD, -u, s obzirom da imaju tako mnogo pretilih da je prva na, na listi estetskih operacija ali po sukci, ali nije, nego povećanje ženskih grudi. Ako se ljepota smatra zdravom, onda se i zdravlje valjda može prizvati ljepotom, a o poslovnom i društvenom uspjehu da i ne govorimo. Nažalost, u posljednje vrijeme upravo se ženama sugerira da bi im ljepota trebala biti dovoljna. Pa je tako nedavno američki lanac trgovina morao povući liniju majci na kojima je pisalo ja sam lijepa i zato neću pisati zadaću. Fizička ljepota je tanka poput koža, kažu britanci, i potpuno bezvrijedna ako je ne prati lijepa osobnost, dodajemo mi. U emisiji Vodič za moderne vremena o ljepoti kao imperativu i dokazu zdravlja u današnjem društvu govorila je Ana Maskalan, asistentica u Institutu za društvene istraživanja u Zagrebu. A s vama su još bili Ton Majstor, Branko Starc i urednica Vesna Turtula.